Muzikë Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Os-salatu was-salamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm iddin. Allahu Nazizzel falendorojm dhe vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojm. Do salavdata dhe bekimet e Allahu qofshë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Zorëzër në legjëratën tonë pas namazit të sabahut Prej kur kemi filluar, kemi pasur asë që të trajtojmë temat të ndryshme, të kalujmë për do të të të mësime të lojlëshme që kemi shpesuar që për mesurë edhe të pasurojmë i në die, por edhe të përmirsojmë i në praktik dhe s'ilje. Dhe në takimet e kaluara kemi përmbyllur një cikl ligeratash që kanë pasë të vëjnë me edukatën dhe me moralin. Dhe normalisht atje kem përmendur disa prej vlerave të moralit duke përmendur definicionet, rregullat dhe tëra çka ka të bëjë me një nga vlerat që kemi përmendur. Edhe pse kam thënë se normalisht vlerat e moralit janë të shumta, po ne kemi porëdhë disa vetëm sa për të ilustruar, si shembull se si i trajton Islami këtë temë dhe si duhet ne të kuptojmë. Ndërso nga sot, shpesoj të fillojme një seri të re, e cila nuk është largë nga seri e kaluar, por asë nga seri e tjera të kaluara. Nga se ne kur mësojmë për edukatën, për silin, për moralin, këtë mund të kuptojmë për mes dy binarve. I pari është a i që ka të bimë aspektin teorik, dhe atë e kemi bërë në të kaluarën, duke së qëruar do të definicionet edhe kuptimet si kur që e përmenda, dhe binari i dytë na duhet shembulltyra se si praktikisht janë zbërthyer në jetën e përditshme këto vlera morale, kjo kë edukatë, kjo sjellje. E kur bie fjala për zbërthimin praktik dhe shembullin që duhet ta ndjekim, atëherë shembulli më i mirë për ne në këto drejtim janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shpresoj që nga sot dhe më tutje të flasin për ashab të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, për vleret e tjura, për mësime që i mornë nga pejgamberit sallallahu alaihi sallam, edhe për gjelat e tjera që kanë të bëjnë me shokët e Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Nga se e kemi për obligim dhe është pjesë e besimit tonë të njihim me këta burat të mdhejnë dhe të dimë se qëfar obligohemi ne në besim për baltynë. Nga se në shumicin e librave të besimit, Diëtorat kanë trajtuar në kuadër të kapitullit të besimit edhe besimin në ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa shkak të rëndësishme madhe që e kanë dhe peshës rëndë që e kanë në në Islam. Andaj në aspektin e parëshëm në çilat pika përmbledhet besimi jonë në ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dune më shkurtemi sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kë aj kemi për qëllim. Realisht kush është sahabe? Dikush e nin fjalën sahabe ose shok i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe të pyet kush janë këta? Kushu sahabe? Si i thua, dietaret kanë sill për kufizime të ndryshme për ashabët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, por ne po përmendem për kufizim më të shkurtër dhe më të tret për mëmbajtmen. Sahaba, shokë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam konsiderohet ai njeriu i cili ka besuar në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, so sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka takuar dhe e ka pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu ka vdekur në këtë besim i palkundur deri në fund të jetës së tij. Ky është shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta janë të shumtë Diator i ka përmbledh në libra të tjera edhe me emra edhe me numër. Prandaj çdo kush që ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ka besuar në të, duke qenë gjallë Muhamedi alayhi sallallahu wasallam dhe ka vazhduar i tillë në besim të drejtë deri në fundit të jetës së tij, ky është sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sëpërqet besimin e tij për, për ballëtyre ai përmbledh në shumë pika. E para është Ne besojm se ashabët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në aspektin e përgjithshëm dhe kolektiv janë gjenerata më e mirë dhe më fisnike dhe më e devotshme dhe më e ditur deri në ditën e gjykimit. Do të thotë nuk ka ardh gjenerat pas tyre në aspektin kolektiv, jo individual, se si individa mund të ketë dallime, por në aspektin kolektiv Shëqëri më e përkryar, shëqëri më, më e ditur me dëvëshme, sa s'haftë e pejgamberi të sosën nuk ka. Andesikur që ka thënë Ablajmir Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, sa Allahu i manuar ka shikuar në zamrat e robëve të ti dhe e ka gjetur zamrë në pejgamberi të sosën e më të pasërt në më fisnike, ande e ka përzidur që tjetë i nërguar i fundit. E pas taj ka shikuar në zamët e njerëzve, dhe i ka gjetur zëmar të ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zëmar të tëpasertë dhe mofistikë dhe kta i ka përzihur që të jenë shoqërues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju dashur nga besimi në ashabët e pejgamberit alaihi sallam është se të gjithë kta janë besnik dhe thërrat që e transmetojnë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e sigurt dhe është e vërtetuar dhe është e saktë. Andaj nuk ka nevoj që të kontestohet apo të verifikohet transmitimi sahabëve, të verifikohet transmitimi pastyre, por ju edhe i ashabet përgamerit sallallahu a salem. Këpërshka kësa Allahu i ka pasruar në Kuran, dhe Allahu Gjelle Gjeralu i ka përmendur si të sakt dhe të vërtit pasus të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Nga besimin e ashabet përgamerit, asë më është të në nërëzër që duhet të kuptojmë së Kurani dhe Suneti kanë përmbledhur vlera të shumta për ta. Dhe ne besojmë në të gjitha ato vlera, dhe gjithë ato mirësi, dhe gjithë ato groha dhe veprat e mira me të cilat i ka vlerësuar dhe i ka përmendur Kurani dhe Suneti e pe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe duke besuar se ata janë të vlefshëm dhe janë me pozitë dhe janë të ngritur, ne gjithashtu besojmë Se këta sahabët dalojnë me zvete Nuk janë të gjithë në njëtën gratë Andaj besujmë se Më i mirin nga të gjithë ashabët e pejga meri sallëm Në dije dhe pun Dhe dhe vëshmëri dhe sinceritet Dhe bestikri dhe vërteci është Ebu Bekri Allahu qëftik nashër me të radiallahu ta'ala anhu E pas ti është Omeri radiallahu ta'ala anhu E pas ti është Othmani radiallahu anhu E pas ti Alihu radiallahu anhu E pas tyre pas taj dhe të përgzuarit me gjennet e pastaj pjesëmarsit në bedr e pastaj pjesëmarsit në uhud e pastaj pjesëmarsit në marvesh në hudebjes e kështu më radhën nga asabt e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam andaj thot Abdullah ibn Jomeri radiallahu anhu djali i Jomerit thot se në kone e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam nuk e mbiv lersonim aske mbiv u Bekrin ka qenë qështë e njohur në ku na sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, smai devshmë dhe më sinqertë është Ebu Bekri, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përziu ditë për shoqëri, edhe në rastet më kritike dhe më të vështira që ishte vet i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk është vetëm e ashabëve të tjerë, po normalisht devshmëria dhe dedituria janë gjëra që njerëz dollen për balltyre. Prandaj në këtë aspekt nuk e shohim askën më të vlefshëm pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sesa Abu Bakr, do përkëd ku argumente të shumta që nuk kemi mundësi me i trajtu ato detajuara, por po përmandi besimin tonë këtu drejtim në aspektin e përgjithshëm. Gjithashtu edhe në rrafin e udhëheqjes jemi të bindur se katër janë ulafa ur rashidun, halife të drejtë dhe ata që e vazhduan misionin me besnikri dhe sinqeritet si Kur'ani Udhështë i dërguari sallallahu aleyhi o sallem Në anën tjetër, nga vesimi ju jo në asartë të pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem është të vequarit e ehli bejtit Familës e pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem Dukë i apohuar ato vlera dhe ato mirësi dhe ato vequri Qe i dëlaj me to Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem Por përbal e ehli bejtit i me mesatar Lergë asaj të flasim keq për ta Lergë asaj të njëlosim doken nga ta Lërga saj të konsiderojmë Do të si të devjuar në kënd petyre Por edhe në anën tjetër Nuk u japim a që nuk u takon Nga cilësit hujnora Por besëm se janë njerëz Ja qëllojnë dhe gabojnë Por janë në gradën më të lartë Dhe janë me veqërit të pasachme Sikur se i ka veqëhu Allahu Gjellewanë dhe pejgamberi Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe në ehli bejt bëm pjes Kras të afrme të pejgamberi Sallallahu aleyhi wa sallam bëjnë pjesë edhe gratë e tij, edhe bëjnë pjesë edhe gjithatata që i ka përmend dietarët në afërsi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të rregullat që duhet ta kemi parasysh kur flasim për ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se e vërteta nuk del jashtyra. Prandaj ajo që ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam unanim rreth një çështje, qoftë besimi apo çoftë çfarëdo çështje tjetër që ka të bëjë me fen tun Në qovë se ashtë hapët janë unanim Të një fjale Bëhet obligative për një me të besojme Dhe të amarem si kurse kanë thënë ata Ndërsa në qovë se binë mos pajtim Jemi të bindur se e vërteta Nuk deli jashtë të tyra Por u të akonë djetarve Që në bastë argumenteve të favorizu Një mendim dhe i mendimi tjetër Gjithashtot jemi të bindur Se devjim i rëzikshëm Dhe dalje nga rruga e drejt është Ofendimi të Fyria, sharia, e cilët da nga ashab të pegamberit sallallahu alai sallam Edhepse, si kur që dalojnë në vlera Dalojnë edhe fyria dhe sharia tyre Por e të gjithë vështë haram dhe ndaluar E në veç anti të atyre që i ka pasru Kur'ani Si kurse ajshë radiallahu ta ala anha Andaj në surën nur në një varg ajetesh Njëmdhet ajeta, njën nga një e pastruin aishën anha, nga njëllat dhe nga shpife që i e bën hipokritet munafikat asaj kuha duke njëllosu ndërën e pejgamberit sallallahu a të salam nëse ne imi të bindu se ajo është e pastor dhe ajo është largë gjithdo njëllat dhe gjithmejt në këtë tim nga se ka pastru me këtë kush allahu gjallu ala në nimët e dhe sërëz nur pra ndaj ofendimi saj dhe sharia saj dhe përmendja e saj me tëmeta është padyshim një olë e rrezikshme e besimit që mund t'i kushton shpivësit edhe me daljen nga feja. Nga sa aj që muhan atë që kapuhu Allahu xhalla wala nuk mund të quhet besimtar. Andaj ne në, në përgjithësi konsiderojmë se fyeria e ashabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem është nga devijimet dhe nga mëkatet e mëdha. Ajo çuyệnën të theksohet kur flasni për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të nderoj Allahu azhër, është se ata janë bartësit e shpalljes dhe ata janë trashëgimtarët më të drejtë të asaj që la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj jemi të bindur se e kanë bartë me besnikëri duke mos mfritur asgjë nga ajo që i ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka diçka që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alei dhe sellem ose e ka porosit umetin me te, e që ta asap të e çta këngëshf asht e pejgamberit sallallahu alei dhe sellem andaj edhe nënën tjetër nuk ka ndonjë argument që mund të themi se Allahu xhalleu ala ose pejgamberi sallallahu alei dhe sellem e ka vequar ndonjë sahabe me dijet posaçme pa ia treguar umetin përgjithësi rëndaj e kam pjuta liju në radhjallahu ta'ala anhu, se a është e vërtet se pejgamberi sa so oselem të kam su diqë që nuk e din asë kush. Atëra liju radhjallahu anhu përgjeqë se tër atë që na e kam suar, u a kemi msuar, u a kemi përsil edhe juve pa mbajtur diqë në vetën tonë. Edhepse në aspekt të dijes, ashtabt e pejgamberit sa so oselem ka ndalu me zvete, dikush ka qenë me i theksuar në dije, dikush ka qenë me i theksuar në punë udhëheqës e dikush në punë do të thotë që kanë të bëjnë me ushtrinë dhe luftrat e dikush ka qenë më i theksuar në dedhëshmëri por të gjithë kanë bër atë që i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne në teatër konsiderojmë se mësimi i jetës së tyre të ndërgjegjësor dhe pasimi i ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rruga e vetme për të aqëlluar ja asaj që ka kërkuar nga ne Allahu xhalleu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Qëso Allah Allahu xhallehu ala thot në Kur'an, "Wa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadu." Ne sa ata besojnë, të gjithë njerëzit. Të besojnë at ose në atë që i besuar ti dhe ashabët e tu. Allahu xhallehu ala thot, "Fa in amanu," nëse besojnë atë që keni besuar ju në të. Kto kohë në shumës keni besuar ju në të, e shumë si përfshin kë për sin at kolektivitet at shoqëri që ishin prezant në kun kur zbritajti e kush ishte aty ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dorëshkutëti prandaj allah xhallala ka kushtozuar udhëzimin me pasimin e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye është më se e domosdoshme që ne ti shpalosim vlerat e tyre, mësimet e tyre, gjithashtu besimin tonë përballë tyre dhe të tëra që ka të bëjmë ashabt e pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem. Normalisht, ka shumë transmitime, ka shumë fjalë, të cilat janë përcil nga ashabt e pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem, ne të gjitha këtu besojmë pasi që janë të verifikuara, dërsa ato që nuk e kalojnë në filët në verifikimit, nuk u apërshuajme ashabt e pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem. Gjithashtu, nga e që duhet kemi të kemi parasjusht të në nërëvezër, Kërsh lasin për asap të pejgamberit Alehi Sadatua Sram ashtë se kanë dodh disa mës pajtime në mestyre pas dhejkës e pejgamberit jemi të bindur kjo është më nëndësi ta kuptojnë se qdo mës pajtime dhe konflikt që kanë dodhë mës tyre nuk ka qenë për intrit të kësaj bote nuk ka qenë për lakmi të pushtit dhe pozitës por ka qenë si pasu e keq kuptimit dhe intrigave të njerëzve të ligë që kanë fut fesat edhe fitna, si zak Nemësin e njerëzve etë të cak kan shpië deri në një konflikt që ne duhet të dimë si të sillemi për bollti. Andaj si duhet të sillemi ne për mos pajtimet dhe konfliktet mes asajve, dietarët kanë thënë duhet të sillemi me heshtje, mos ta zbulojmë atë dhe mos të flasim për ta, por ta kalojmë duke lutur Allahu xhelleu ala që të na ruajnë nga pasojat që mund të na sillë të të folut rreth asaj. U takon dietarë me sharu u të konë djetarë me e spjegu, parë në suaza të asaj që është nërmale duke më scenuar peshen dhe duke më scenuar pozitën që e kanë ashapë të pejgamberit sallallahu aleyhu sallam. Nga se nga njëre, shpalosja e asaj pjesë të historisë dhe nga njëre të folit për atë pjesë historis të historisë të nxarjeve, mund të reflektën me një losje të ashabve të pejgamberit sallallahu aleyhu sallam. E kjo një losje pasaj mund të qënë të zbehja të zbehja, e dëshruisë të tyre që duhet të kimin e zemra tona, dhe kjo pasaj mund të jetë edhe e kushtushme edhe në fejë dhe në besimin tonë. Pra ndaj, sikur që e ka pyjtë haqjajji Sejdi Vëngjubejrin, haqjajja i zlumë qari i madhë, i cili dhe tëtë ka persekutu djetare, e hojjalare, e musliman, i cili ka qenë shumë mizor dhe agresiv dhe diktatori i madhë më të kaluarën, e ka pyetur Seid ibn Jubair, Seid ibn Jubair ka qenë në rrotë e dytë mas ashabëve, ka takuar shumë për ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pyetur Haxhax se çfarë thua për mospojtimin që ka ndodhur mes Aliut radiallahu anhu dhe Muawijut, çfarë thua për këtë? Ndërsa Seid ibn Jubair i ka thënë, ajo është një periudhë e caktuar kohore që Allahu na i ka ruajtur durrt nga pjesëmarrë na at konflikt elhamdullah që s'kimi qenë pjesëmarrës me duart tona andaj dua që mos të jemi pjesëmarrës as me gjuhën tona elhamdullah që Allah nuk na ka provu por na ka kursyer që mos jemi prezant me duart tona prandaj dua që të jemi të rezervuar të kursyer edhe me gjuhën tona duke mos njollosur as këngë ashap pejgamberi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse në kët konflikt besojmë se Aliu radhiyallahu ta'ala nuk është më me vlerë se të gjitha ta që e kanë kundështuar dhe e ka pasë më me drejt, për me gjitha kërë nuk nëmë kupton një losin, asë fyrën, asë shanët e tjerve, përshka kësa ta e shokët e Muhammedit s.a.s. nga se i dërguari a lejit s.a.s.n. ka vdekur dhe ka qenë i knaqur në meta. Përëndaj, është më rëndësi të kuptojmë të ndërho lezër se ashab të pejgamberit s.a.s. nuk janë gjendrat e zakanshme nga gjendrat e musliman poria një gjenos specifike apo sajsme për këtë arsye edhe për balltyrë kemi disa obligime më specifike, më të posaçme se ndaj gjeneratorëve tjerë që kanë or pas tyre. Kjo jo për shkak të vetës së tyre, por për shkak të vlerave të tyre. Fillimisht të sakrificës, të përkrahjes i avant të parazerit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e dyta për shkak se Ata ishën dëshmitartë e shpalis Ata janë dëshmitartë e shpalis Ata janë dëshmitartë e mësimeve të Muhammedit E në qoftë, se, në qoftë se një losën dëshmitaret Dhe në qoftë se kontestohen dëshmitaret Ata e që fa në dohë? Kontestohet edhe vetë dëshmia Në qoftë se dëshmitartë nuk janë besushum A mund tjetë dëshmia e besushme? Nuk mund tjetë Pra ndaj përtaruajtur dëshminë Allahu جل و علا i ka ruajtur dëshmitarët dhe i ka dhe i ka vlerësuar dëshmitarët. E dëshmitarë shpalljes janë ashabët e, e jan, pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Andai ne duhet të ruajtur sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, duke pasur qendrim të drejtë për balltyra dhe duke besuar drejt në atë si duhet, ne në njërën an i përkrahim dhe i dojmë përkraste Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem të si të nuk kursyën as jet, as pasuri, as mund, as ko, që të ndihmojnë Muhammedit, sallallahu sallam, por në në tjetër edhe, e ruajmë dëshmin të pa prej kur të pa një losur, duke e ruajtur dëshmitarat. Kjo a shumë e rëndësime të kuptohet, andaj distancojme nga qdo njëri i cili, i një los, i përmend me të meta, i fyën, madje i gjykan me devjem, apo mas besim ashtap të pegamberit sallallahu aleyhi vësallam e vlirat atyrat e shumëta që kanë të bëjmë me këta burat të mdhej me ata që me dëvërtet, si kur që përmenda, nuk kursyjnë asgjë për të një muar pejgamberit sëllallahu aleyhi sallam. Dhe këtu përshyjnë edhe muhajgjiret në meke, edhe në sartë në medine, të gjithë së bashkët të sëllet, nuk kursyjnë asgjë për të një muar muhammedit sëllallahu aleyhi sallam. Pika të shumëta dhe të përmendim i sh Dhe shamu i konkre nga jetë atyre, vlerat atyre, që të njemi mës, më përsa aferme me këta njerës kush janë, si e tuan, pse e merituan, me dëvërtit këtë respekt, dhe pse merituan këtu vequri, do të bindemi, inshallah, kër të flasim edhe më detajesh të për ta. Allahu Gjallewala, na i pasrof zemra tona dhe gjuhet tona, nga një losja e, qf, e kujdo qoft nga besimtar të drejt, e nëveç anti të ashabet pegamerit sëllallahu alësallem, Dhe Allah u nga mundsof që të ndjeki me rrugën tërjenë këtë botë Dhe gjitha është nga bashkof me ta nëstër në ditë në edjukimin në ahiret dhe në gjennatë Allahu ju shkullet me miret e ti Dhe dhe të dhe të kimin arshëm Sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam E sallim e sallim e sallim e sallim e këtër